La tashubbur biha illa ila alam adil masajik Masjid al-khamar Masjid al-taqsa Masjid al-khamar Sadaqan Allah Masjid al-rasul karim Ma'ashro al-maslimin Nakhirullah Hadirinnya Di muliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah kita sudah selesai Senakan kewajiban kita untuk salam subuh Dan kita laksanakan dengan berjamah Kita berdoa dan memadahkan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Hadirin yang berbahagia Topik kajian kita pada siang ini adalah Minta adnajah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara rahsia kesuksesan dakwah fasalillah sallallahu alaihi wasallam jadi berkat Allah dakwah Rasul artinya kewajiban bisalah yang disampaikan oleh Rasulullah selama selama terhitung keberhasilannya dalam waktu yang sangat singkat dalam periode ke Rasulullah Mekah hampir 10 tahun dan Madinah hampir 12 tahun di Rasulullah telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat gemilang, sangat berhasil dan Allah telah memberikan kastifikasi terhadap berhasil Rasulullah dengan ayat terakhir Yang disampaikan oleh Allah Alhamdulillah syarikat rib al-yawma akmatulakum dinakum Hari ini kepada Allah Kami sudah sempurnakan agama Wa azmah tu'alaikum ni'mati dan kami sudah sempurnakan agama monihonku bahwa tihilakumul islamadina dan aku kepada Allah ridha Islam sebagai agama Hadirin bertuah saja kita ingin melihat satu sisi kesuksesan Rasulullah dalam dakwah ini yang pertama adalah kekuatan prinsip kekuatan prinsip Rasul dalam surat Al-Fatah Ayat terakhir di surat itu mengatakan Muhammad Rasulullah Waladina ma'ahu Ashidga walal kufar Muhammad Rasulullah Dan orang yang bersamanya Ashidga walal kufar Keras memegang prinsip Islam. Rashidah bukan berarti kasar Tetapi tegas memegang prinsip ke-Islam Tapi Muhammad Berkasih sayang lembut Dengan sesama Prinsip ini Yang mengantarkan Rasulullah pada Kekuatan yang sangat luar biasa Kemudian Prinsip yang lain adalah Pra'arim Dunedalbis Artinya menghindar Keluar Menjauh Dari sifat Kemusyrikan Wa akrib anil musyriki Menghindarkan diri menjauh Dari sifat-sifat Kemusyrikan Dari identitas Orang lain Yang terambil, menjauh Keluar Takrib dengan cepat membedakan antara konsep Islam dengan konsep non-Islam Duna Talbis tidak mencampur adukan Tidak mencampurkan al haq dengan Al-Babir La Talbisul Hakka Bil-Babir Wataktumul Hakka Wa Antum Ta'lamu Jangan mencampur adukkan al-hak dan yang batin. Sedangkan kamu tahu yang hak dan yang batin itu, tapi disembunyikan. Nah, ini adalah prinsip salah satu prinsip keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip tegas keluar tidak memakai baju orang lain. Hati tidak bahagia. Kedisiplin masyarakat kita di Tanah Air akhir-akhir bulan di akhir bulan Desember dengan dimulai sejak tanggal 25 Desember sampai tanggal 1 kita tidak melihat warna Muslim ada di Tanah Air kita sudah terlihat warna orang lain. Dalam istilah kaum muslimin menari dengan tabuhan geram orang lain. Kita lihat di mall-mall, di tempat-tempat rekreasi, di mana-mana, sangat ramai, sangat antusias. Kita yakin sebahagian besar dari mereka itu adalah kaum muslimin yang sedang menari dengan geram orang lain. Tak ya, tahu tak 25 Desember sampai 1 Januari, itulah periode yang sangat berbahaya terhadap prinsip keislam, terutama anak-anak muda dan keluarga. Sebentar lagi ada black time bulan Februari, kita akan melihat di sana warna yang bukan warna ke-Islam Jadi satu rekayasa agar kaum muslimin mencabut Menghilangkan identitas kehidupannya. Kalau ini sudah mulai longgar, maka nazar keberhasilan hidup seorang muslimin sudah dikhawatirkan untuk tidak sukses. hadirin ini berbahaya dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah terkepung dengan kondisi persis seperti kondisi kita di saat Rasulullah lemah, para sahabat Jumlahnya masih sedikit. Ada tawaran dari kaum kafir Quraisy waktu itu, meminta pada Rasulullah melalui pamannya Abu Talib agar Muhammad dengan sahabat-sahabatnya berdamai saja, tidak saling mencaci Mereka menawarkan sebaiknya berdamai saja. Kami Penduduk terbanyak di Mekah waktu itu Kaum Musyrik Quraisy Menawarkan diri bersedia Untuk ikut bersama-sama Menyembah Rabnya Muhammad Pasti akan ramai Tetapi satu kali mestinya Muhammad dan sahabatnya ikut juga ke tempat kami menyembah Tuhan kami Itu tawaran Di saat Nabi Kondisinya masih lemah Tawaran ini dijawab oleh Rasulullah dengan sangat tegas. La-wada'u syamsa ala yamin, al amara ala yasari. Isinya yang cukup panjang melihatkan prinsip Rasulullah. Kalau sekiranya mereka harapkan letakkan matahari di tangan kananku, dan pulak di tangan kiriku, dan aku hancur kenanya. karena aku membela kebenaran. Aku lebih rela hancur. Daripada aku mengikuti keinginan mereka. Ini adalah satu prinsip yang sangat brilian. Prinsip inilah yang memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Tetapi sesudah itu turun ayat yang sangat tegas. Merintahkan kepada Rasulullah Pasda bima tuqma Di surat Ahzir Surat 15 ayat 94 Merintah Rasulullah Pasda bima tuqma Hari ini Nabi Muhammad Secara tegas Jangan bersembunyi lagi Sampaikan Islam itu dengan Nyata Kalau sebelumnya kita kenal Dengan dakwah sedia Rasulullah bersembunyi-sembunyi di rumah Arfaw bin Arfaw tapi keluar perintah itu, Walaupun belum banyak betul Tetapi sudah ada Umar Rukul Khattab Seorang pembuka kuras yang sangat berani mendukung dakwah Allah perintahkan Pasda Bima Tumat hari ini Dakwah Lakukan secara jahat Di depan rumah Kemudian Wa'a'rid Anil Mushriki Inilah Titik fokus yang kita bercakap Wa'a'rid Anil Mushriki Menghindar Keluar dari Kungkungan Pengaruh Orang musyrik Tinggalkan mereka Wa ahlin anil musyriki Kalimat ahlin ini adalah Perintah untuk Membedakan Antara al haq wal-barri Rasulullah Sudah Mega prinsip yang kras, kemudian datang perintah untuk ahli-ahli musyrik. Kalau ingin menang, buat pemisah yang sangat jelas, jangan abu-abu. Pemisah antara Islam dan tidak Islam, Muslim atau non-Muslim secara kredial. Jangankah Muslimin pada pribadi yang abu-abu. Di sana perayaan orang lain pernyatakan Muslimin yang mengambil maju. Mereka tidak tahu hanya mencari hiburan. Ada di antara kita yang berencana dari jauh libur dengan menggunakan libur mereka, libur Natal, tahun baru, libur perayaan kait pamannya. Satu libur yang kalau ini tujuannya dilarang secara keras oleh Rasul. Usaha untuk itu, mengumpulkan uang untuk itu, itu adalah satu usaha yang haram. Nah, Rasul mengatakan: La تشرك بالله إلَّا إِلَّا ثَلاطِي مَستَاجِ Jangan kamu terlalu berusaha keras Untuk melakukan perjalanan Rihal atau Rihla Kecuali hanya ketika masjid Ke Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Dan ke Masjidku ini Yang itu Masjid, masjid Nabawi Kalau usaha Rihla Ke Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Dan ke Masjidid Nabawi kita lakukan dengan menabur sedikit demi sedikit, walaupun 50 ribu per bulan, tapi itu adalah usaha yang sangat dipujikan. Dibanding kalau kita mengumpulkan uang untuk libur akhir tahun, bukan karena libur itu. Inilah satu hal yang kita lihat secara prinsip kaum muslimin harus jelas menetapkan prinsip kehidupan tentang. Itu. Jadi hati ini dia berbahagia. Kekawasan kita ini, kekhawatiran terbius al-habil batiq itu akan melahkan prinsip keiman. Karena Allah mengatakan di surat Al-A'raf 82, Allah mengatakan: "Alladina amanul abiyah bisu imanahubizulbin orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah mencampur adukan atau bis di kata tadi iman mereka dengan kezaliman mencampurkan keimanan dengan kezaliman umpamanya kita orang-orang yang rajin melaksanakan solat tetapi di tempat kerja kita bukan bertindak sebagai seorang muslim secara peribadi itu dikatakan Talbis iman bisulmin Dalam kehidupan kita dengan Tuhan kita salah, tetapi dalam kehidupan kita Sesahari kita melakukan satu kezaliman Kezaliman itu adalah Di antaranya syirik kepada Allah Atau berbuat maksir <Sessizuk> Orang-orang yang beriman Itu tidak mungkin Mencampur adukkan iman mereka dengan kasaliman. Ini adalah satu statement yang sangat kuat dari Allah Subhanahu Wataala memerintahkan kepada kita agar kaum muslimin tidak tabis, tidak mencampurkan hak dengan yang wajib. Warna keislaman harus jelas bagi seorang muslim harus melihatkan kepribadian penampilan secara islami secara jelas. Dalam bawah Allah SWT mengatakan orang-orang yang tidak terlihat perbedaan. Orang yang sering berteman atau simpasi atau melakukan kehidupan orang-orang yang sering membangkang pada Allah. Lata jidur qawman yukminu nabilah. Allah mengatakan tidak akan ditemukan Seorang yang mengatakan Beriman pada Allah Yudhu naman Allah Bersama-sama Bekerja sama Berkolaborasi dengan orang yang Bukan muslim Dalam kehidupan sehari-hari Itu dikatakan Yudhu naman haddallah Kalau sekiranya itu Akan melemahkan prinsip Keislaman tapi tidak dilarang kalau serang muslim dengan prinsip yang sangat kuat Masuk ke tengah-tengah orang itu Orang non muslim Tapi dia berusaha menarik Orang lain dengan secara bijaksana Sering kita rasa dalam hidup kita Untuk masuk ke kelompok yang bukan kita kelompok Taruhlah kelompok orang-orang yang suka merokok Suka minum-minum keras. Minum nah kita cuba juga masuk dengan cara itu. Dan itu namanya talbis. Melakukan sesuatu masuk ke dalam kelompok kita ingin menarik mereka. Yang minuman keras, yang merokok, yang berjudi. Tetapi kita juga ikut masuk dengan tujuan masuk ke dalam kelompok mereka untuk menarik mereka. Dalam hal ini sering terjadi di kalangan kita tukar pancing yang dilarikan ikan. Tukang ikan yang dapat. Cara ini sangat berbahaya. Hal Melakukan Allah dengan cara bermain-main api seperti ini. Itu akan merusak komitmen yang sangat keras. Malah barangkali bisa tukar pancing yang dilarikan karena ikan pernah tarikan. Ikan-ikan yang ingin ditariknya itu lebih kuat dari prinsip yang mereka punya Dari itu salah satu keberhasilan Rasulullah, setelah perintah Fasdh bimatuk marwaan lid anim musriji, Rasulullah melakukan strategi dakwah yang sangat kuat. Tidak lagi mahu berkolaborasi, tidak lagi mengharapkan terlalu banyak berharap kepada kaum ke musyrikurais. Tadinya Nabi SAW masih berharap agar Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lain akan cepat mengeluarkan Islam, tapi ternyata kata Allah jangan harap lagi. Laka Allah kaba kaimun ala nafsika ala ayub minum. Barakali saja kata Allah kamu masih mengharapkan mereka-mereka itu akan beriman kepada Allah. Tidak mungkin. Sekarang sudah. Ina kafir natal ka Mustasyi, ahli kanil Mustasyi ka ina tinggalkan mereka, cukuplah kami yang menjadi pembela kamu dari orang-orang yang memperolok-olokkan Islam. Akhirnya dengan perintah ini Rasulullah melakukan hijrah, pindah, harus pindah kalau masih berada di Mekah tetap pun dengan kehidupan kemusyidikan Rasulullah bermanova sebentar sebentar 10 tahun kemudian di situ Islam suruh mempersiapkan kekuatan yang benar-benar murni dengan warna Islam hanya dalam 10 tahun Rasulullah kembali ke Mekah menaklukkan kota Mekah kota terbesar di dunia Arab itu kota yang paling ramai dikunjungi Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah Dengan tidak sekata tes pun Menumpahkan kemah da. Cara dakwah Islam Kalau berkali dengan cara orang lain Menghadirkan seluruh persenjataan perang Dan membandir Mekah Rasulullah, Rasulullah melakukan Menumpah-menumpah sejak dari Allah Sejak perang sanda, Perang badan Perang uhud, perang sandal Sehingga kaum musyrik sudah berkeyakinan bahwa orang Islam tidak mungkin lagi diperangi dengan senjata, karena Allah yang akan membela mereka. Allah yang akan menangkan. In tensur Allah wa yuthabit adama. Rasulah yakin dengan kekuatan Allah, dengan manubah ini. Hanya dalam waktu yang sangat singkat pusat kebudayaan, pusat ribadatan, maka al-mukaramah direbut oleh kau muslimin dengan cara damai Dan dimaksud dengan Hadis yang berbahagia Rahasia keberhasilan Rasulullah Adalah kekuatan prinsip Kekuatan Rasulullah Memegang prinsip keislaman dengan jelas Tidak abu-abu Ya atau tidak Ya terhadap iman Tidak terhadap musyikah Muhammadur Rasulullah Walladina ma'ahu Hashiddam lal-kubbaru Rahamahu bainamu Muhammad Rasulullah dan para para yang bersamanya, asyik dia melakukan tegas mengutamakan prinsip, tetapi lembut dalam menyampaikan dakwah. Laput sesama Muslim, pemaaf. Dari itu hadirin yang berbahagia. Kalau masih kondisi yang ada di tanah air kita persis seperti kondisi yang ada, masyarakat kita tidak bisa membedakan ini perayaan Islam atau tidak. Ini Islami atau tidak? Ini pakaian Islam apa tidak? Ini perdaunan Islam apa tidak? Kalau masih belum bisa membedakan ini, susah kaum Muslimin akan memenangkan perjuangan. Nantinya menyampaikan dakwah Islamiah satu dakwah yang menghantarkan umat manusia ini kepada kebahagiaan, kemajuan dan modernisasi. Dan itu hari ini berbahagia. Boleh kita melihat. Kena-kena masyarakat kita kelonggar, longgarnya kehidupan berislami. Itulah adalah kewajiban kita masing-masing bagi kita yang mendengar hari ini sampaikan kepada keluarga ku ang pusaku mulai prinsip itu dari diri kita dulu untuk menjang prinsip Islam secara jelas wa ahlikum kemudian selamatkan keluarga kita ku ang pusaku wa ahlikum na. Selamatkan diri dan keluarga Dalam kehidupan Menyelamatkan ini adalah Menyelamatkan diri dari Ancaman kemarahan Allah Ancaman api neraka Jangan lagi bermain api Dengan masalah keimanan Masalah akhlak. Al-Muslimin harus berprinsip secara tegas Dan keras Seperti prinsip Rasulullah dan para sahabat Karena dengan itulah Keperahsilan Islam Zaman Rasulullah dan nikmati sampai sekarang Adalah komitmen Prinsip yang sangat keras Dari Rasulullah SAW Hadirnya berbahagia Ia adalah untuk kita pada siang ini Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan Pada kita untuk Hati kita Darah kita Seluruh misi kita dan hati kita Untuk kuat memegang prinsip keselamatan Karena dengan hanya dengan itu Kita akan memenangkan Islam. Dalam diri kita dengan itu Allah akan reza dengan kita Akan memberi jazak yang mahal luar biasa Dengan jannah. Tetapi dalam kehidupan berdumia Inilah syarat keberhasilan kaum muslimin. Tagah melalui prinsip Wa amrib anil musyriqin Hindarkan diri dari seluruh pengaruh-pengaruh Kaum musyriqan Hadarun Allah Waalaikum Biakum Rajma'i Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam